Så er i mandagsbold, som er bold.dk's podcast om dansk fodbold. En podcast, hvor første halvdel er betalt og sponsoreret af Adidas og MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit hold bødekasse med MobilePay Box. Der er nu spillet 15 kampe i grundspillet, og det betyder, at der er syv kampe tilbage, inden vi skal dele ligaen op. Dagens udsendelse den er sådan lidt anderledes, end man plejer at være, da vi nemlig ikke gennemgår de kampe, der er blevet spillet. Men derimod deler vi udsendelsen lidt op. I Første halvleg der kigger vi på holdene og ser på hvem der indtil videre har skuffet, overrasket eller spillet til par. Og i anden halvleg der kigger vi lidt mere på spillerne og hvem der har spillet godt eller skidt, og så prøver vi at sætte et, øh, ud fra de her første 15 runder et øh, et lille allstar med hvem der har ja, hvem der har fortjent at være på. Mit navn det er Sandro Spasojevic, og jeg har to Superliga aficionados med mig, Mikkel Bergman, tidligere professionel fodboldspiller, nuværende assistenttræner i Lyngby Boldklub. Velkommen til. Jo tak. Du har en rigtig god podcast ude med Gravlund, som øh, ja. jeg synes, folk de skal høre derude. Har du men, hørt den? Jeg har lige hørt den, ja. ja. Jeg hørte den her i, i weekenden, ja. hvor man kommer lidt øh, bag om dig, din karriere. Ja. Din, øh, du siger blandt andet, at øh, du har ikke nogen drøm om at være øh, hvad hedder det, cheftræner. Nej. Altså, den træner, det passer dig sur. Øh, ja, det har jeg faktisk ikke. Øh, men det er mest fordi, jeg ved, hvordan den her verden er skruet sammen. Øh, at lave den, den ene og den anden sådan en fremtids øh, øh, løsning eller plan, det, øh, det gør jeg mig faktisk ikke i. Men øh, der, hvor jeg skal være, der skal jeg i hvert fald være glad for at øh, stoppe og gå på arbejde. Og øh, hvilken øh, rolle jeg så har i den klub, jeg har, det, det er sådan underordnet, hvis bare jeg er glad og, øh, og jeg får brugt min kompetence ordentligt. Så det er sådan set det, jeg mener med det. Hop ind og hør den. Den er, den er rigtig god. Gravlund har faktisk... Øh gang i en god podcast med, med mange andre også hvor, øh, hvor man kommer lidt bag om spillerne så øh, hør den velkommen til Martin Ørnskov, tidligere professionel fodboldspiller nuværende hvad jamen nuværende jeg sælger faktisk gin jeg har en øh, sælger for det så det er et helt helt andet eventyr jeg kaster mig ud i ja er det øh, at jeg sige, at nogle spillere har det jo sådan lidt, når man skal finde ud af hvad man vil efter karrieren når man skal tage det næste skridt er det sådan, Var det noget, I frygtede, der I spillede? Øhm, ved du, hvad jeg mener? Sådan jeg forstår godt, hvad du mener øh, Et eller andet sted så er det måske det sværeste ved fodbold den, det, er jo, det er jo, når du står på bagsiden den, og skal finde det der nye øh, eventyr Man skal gå i gang med øhm, Jeg øh, havde egentlig gjort mig mange tanker Og egentlig også øh, forsøgt at, at, at, at gøre Eller i hvert fald prøvet at finde en vej ud øh, Men alt de der ting, det beændrede lidt af den der jernrystelse som øh, som jeg fik, som også gjorde mig nyt til at øh, min karriere. Øh, måtte smide mit øh, studie, som jeg næsten øh, jeg skulle gøre færdig, fordi jeg ikke kunne øh, holde til at skrive og øh, aflevere den opgave, jeg skulle have lavet. Så der var, der var en del ting, som desværre lige måtte ændre sig, og så har jeg så fået den her mulighed for at, at prøve at, at være sælger. Og der, der folk knækker nakken mest, det er den der identitet, man mister. Ja jeg ved ikke, hvordan Ørn havde det, men jeg tror, der er rigtig mange, der mister den der fodboldspilleren Martin Ørnskov eller Mikkel Bækman. Det var det, man var sådan kendt for og den rolle man var inde i hele tiden. og dagen efter man stopper, så er man bare glemt, så man bare sig selv. Og så skal ja. man opfinde sig selv igen. Og hvis ikke man lige har, har tænkt på det, eller gjort sig planer om det, osv., så står man faktisk fra scratch uden noget som helst og skal finde ud af noget. Så alt det der med at at læse eller øh, holde noget netværk osv., øh, i hvert fald når man begynder at nærme sig de 30. Øh, det tror jeg er en god idé, øh, fordi ellers så, så er der mange, der står lige pludselig og, og ryger ned i et hul, øh, og så er det altså svært lige at starte forfra og starte fra 0 igen. Ja, det, man står lige pludselig i en situation, man nærmest aldrig har stået i før, og nu kan det være på grund af en skade. Det kan også bare være, at man, er, at man har fundet ud af, at man ikke skal spille fodbold mere, ja. og så står man der kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave nogle udsendelser omkring. Så det kan være, der kommer noget med det i, i fremtiden. I hvert fald velkommen til begge to. Tak. Og lad os, øh, lad os hoppe ud i rundens detalje. For, øh, det er godt nok for femte spillerunde her, men øh, rundens detalje den er lavet i samarbejde med Adidas. Og vi deler jo hver uge en, øh, en ud hver som gæsterne. For, øh, det, det kan være alt muligt sjovt. Det kan være en fed detalje, noget sjovt, et eller andet. Så vi starter over ved, ved dig, Bækman. Ja, den her er, er ikke sjov faktisk overhovedet. <laughs> <laughs> øhm, men øh, vi har været rigtig meget efter Patrick Mortensen ja. i øh, ja, hele året stort set, og øh, han er blevet skudt fra, fra mange forskellige vinkler osv. Og, øh, og det mål, han laver i går, det var bare, Patrick Mortensen, når han er aller, allerbedst, får en chance og klapper den ind, altså og klapper den rigtig, rigtig godt ind, øh, efter et øh, super fighter-oplæg fra, fra Brandhof. Så han skal også have noget ros den her vej, nu vi har været så meget efter ham. Så han får rundens detalje for hans mål i går. Det er jo sindssygt godt pakket. Altså, det er lige så meget, han tager jo det skridt, hvor han lader, som om han løber med, og så trækker han ud, mm. og så klapper han til den. Ligesom, en selvtillid ligesom om, at han havde bombet løs i den lige her, her sæson. Så øh, den giver vi til Frederik til Mortensen. Rundens detalje fra... Øh for mig, der BareI, sad og ryste lidt på hovedet, fordi jeg var lidt ked af, at... Har æh. du sådan samme? Nej, faktisk lidt ikke på samme formulering, men jeg havde også sådan tænkt, at, at, at, at Patrick Mogensen skulle have lidt fort fortjent ros. Men når det er så sagt, så tænker jeg, så skylder jeg mig at lave det om til rundt runde i detaljer, og den bliver lidt, måske lidt søgt, men samtidig så, æ, så giver jeg den til Vejle, for mm. at, at vinde den der lidt meget afgørende kamp, som har gjort, at de har fået lidt... Lidt, lidt liv, lidt kunstig liv. Havde de tabt den der, så havde det set endnu, endnu sværere ud, end det gør. Så det var en øh, altafgørende kamp, de, de vandt. Det var ligesom mig i skolen, når de spurgte, øh, om, om man har lavet lektier, Så svarede jeg altid lige det samme som en. Det er reddede du meget godt. Men Vejle, de har faktisk skudt sig tilbage nu. Nu er de på 8 point. Ja. Æ, de har et op til Sønderjyske, og man kan sige op til 10. pladsen, der har vi Nordjylland på 15. At, kan, har de bragt sig tilbage i... Øh Jamen altså, man kan sige, at de har i hvert fald gjort, at de har et skud nu. Øh, det, det, det tror jeg ikke rigtigt, at de havde, hvis øh, at de havde, ikke havde vundet den kamp der. Spændende. Lad os øh, hoppe væk fra optakken her, eller opvarmningen hedder det, og så øh, lad os hoppe ud i første halvdel. I første allerede, der skal vi så vende kampene, som, eller vi skal ikke vinde kampene, sorry, som vi ikke havde gjort, men med at tage en status på ligaen og de 12 hold, hvem har overrasket, hvem har skuffet og hvem har spillet til par. Der er nemlig spillet 15 kampe, og det betyder, at der er syv kampe i grund, igen til grundspillet her slutter. Øhm, og der kan man jo begynde at se stille og roligt de enkelte holds målsætninger, der smuldrer. Så vi kan lige så godt starte i den, øh, i den lidt tungere ende af tabellen. Vi kan jo alle sammen se, som, som du selv nævnte nu her, at Vejle var kommet igen, men i den ende af tabellen, der har Vejle og Sønderjyske, de har rudet rundt nede i bunden, hvor øh, Vejle startede ud med at fyre deres træner, og nu har Sønderjyske faktisk også øh, fyret deres her senest. Men øh, bare direkte, Bækman, er det øh, holdene, der har skuffet dig mest? Ja, Vejle i hvert fald, øh, for mit vedkommende, nu ved jeg godt, de vandt i går, og det øh, er måske et lille lillebitte plaster på såret, øh, men overall så har det været øh, sindssygt skuffende. Ikke bare øh, resultatmæssigt, øh, men jeg synes også, den måde, det blev håndteret på alt det her med, at man fik en, en træner ind, som man efter sine øh, var the man, som skulle øh, tage over og havde øh, lige præcis øh, de kompetencer, som Vejle ledte efter. Og så foran fem kampe, så er det ud af døren igen. Øh, det trækker også ned for mig, når øh, når en klub træffer sådan nogle beslutninger, øh, så får man en træner ind, som er øh, nærmest det stik modsatte af, hvad Kajit Falk var og stod for øh, i Peter Sørensen. Og den her øh, hvad kan man sige, forandring i klubber, når man går fra den ene yderlighed til den anden, det synes jeg giver en kæmpe uro øh, i en klub. Øh, og det giver også en spillertrup, som øh, måske har lidt svært ved at, at tilvende sig en eller anden stil, når man kommer fra noget over til noget andet, og så over til noget helt tredje. Lige pludselig har de måske fået en lille bitte smule medvind, men det har godt nok også taget sin tid, før der er kommet sådan en lille smule struktur over Vejle. Så det har været for mig den største skuffelse i år, at det har været en stor rådebutik. Men synes du, hvis du sådan kigger tilbage nu, nu står vi så på den anden side, og vi har spillet 15 kampe, og sådan kigger tilbage var det det rigtige, man kan sige, der er jo flere steps, var det det rigtige, og først at fyre kitefald, og nu ved jeg godt, der er måske en masse ting med, med, med din baggrund og så videre, så du mm. behøver ikke at komme, du, altså, det er ikke at nogen, Nej. men det er bare sådan en ren at kigge på klubben, og så sige, jamen, Peter Sørensen, han har måske heller ikke taget den til det step, hvor vi måske forventede, men, men et eller andet sted, så er det vel også en vejle trup, som, som altså, tilbage ligger det også på dem, ja. at, at kvaliteten måske bare ikke har været højere. Ja, uh, yeah. Altså, både og, synes jeg, fordi øh, de henter jo, øh, ja, det ved jeg ikke, men de henter vel nærmest dem, de gerne vil hente, øh, tænker jeg. Øh, det, der er sådan lidt øh, mærkeligt, det det her øh, ejerskab, hvor der sidder nogen i, i øh, Moldova, og der skal øh, ret henvendelse hjem til Danmark osv. Og, og det bliver bare for mig at se sådan lidt, Lidt en rodebutik, øh, det hele. Hvis ikke der er øh, sådan styr på, på klubben og på de øh, indre linjer, øh, så breder det sig rigtig, rigtig hurtigt i en spillertrup og en trænerstab i øvrigt også. Øh, om det var det rigtige at fyre faldt, det gider jeg ikke øh, som sådan gå ind i, fordi det er jo en klubbeslutning, og det synes de var det rigtige på det tidspunkt. Så det må vi jo stole på, at det rigtigt. Øh, så må vi se, om, om det er nok til, at Vejle kan komme fra baghjul og øh, overraske alt og alle, fordi det handler udelukkende kun om resultater. Øh, det handler ikke som sådan om, øh, om spillestil og udtryk osv. Og det er rent resultatorienteret nu, og det, øh, det, det er simpelthen sagt fra, fra de øverste hoveder i Vejle, at det er sådan, det skal være, fordi de skal overleve i Superligaen. Det er mål nummer et. Hvordan har du det, Ørnsgaard, med Vejle Sønderjyske her? Fordi det er jo dem, der indtager... Jeg ja, kan man sige, de to sidste pladser nu her, og har, har været skuffende, og det har vi jo så set i forhold til de her fyre træner, men er det, er det også bare direkte dem, der har skuffet dig mest? Ja, både, altså, det er sådan lidt, med de der forventninger, man ligesom har til, til dem, jeg, jeg vil ikke sige, jeg har nok ikke regnet med at hverken Vejle, eller synes jeg, skal jeg skulle op i, i, i tabellen, men det, som jeg synes, der har været værst ved det, det er at et eller andet sted, at man ikke rigtig har kunnet se nogle retninger, nogle linjer med nogle ting, Så Sådan et klub som Sønderjyske, som måske også har levet på nogle dyder, som har været et rigtig, rigtig meget hårdt arbejde, og man hele tiden et eller andet sted kunne stole på, at det, man fik fra dem, det var, det var noget, noget, altså noget bundsuligt godt øh, Sønderjysk arbejde, det, som var røvhammende svært at spille mod Og de der ting synes jeg bare ikke, at man kunne se. Jeg synes bare, at har var en klub, det her det er alt for hårdt at sige i opløsning, men, men det, det er sådan, det der med, at man har let efter en sportchef, og nu har man også fyre træneren, så der er mange ting, der ligesom skal findes dernede, øh, og som man sige, nu der, der, er, der er noget arbejde, der står foran dem, og et eller andet sted, så tror jeg, at de, deres ambition som klub, måske ikke sådan, spillerne imellem, fordi det tror jeg ikke, de tænker, så, men som så klubben der, der tænker, de virkelig nu skal vi bare komme til julepausen i sådan inden for som bare sådan en altså okay afstand til, til, de, til de nærmeste følge. Man må ikke sådan blive fuldstændig isoleret, og så, og så kan man prøve at bygge det op igen. Så, så jeg synes lidt mere, det er sådan på klubmæssige ting, som, der har skuffet mig rigtig meget på de to klubber der. Hvad med, hvis vi hiver sådan en, nogle af de andre hold ind i, i den her ligning her? FC Nordjylland for eksempel. Mm. Dem, det er jo blandt andet noget af det, fordi jeg er helt enig i det, du siger. Det er også noget med nogle forventninger. Man har jo ikke forventet, at Sønderjyske Vejle måske har ligget øh, helt op i toppen, men Nordsjælland, har vi vel forventet, skulle ligge meget højere og spille bedre, end de i hvert fald har, har vist. Øh, ja, altså, og jeg vil gerne lige måske sætte en sløjfe på, på sønderjysker også, fordi øh, de har jo stadig altså, den massive stamme fra sidste år af spillere. Øh, så ved jeg godt, der er kommet øh, ny træner. Øh, og han blev fyret inden den her sindssygt vigtige kamp mod øh, Vejle. Øhm, ikke fordi det er en altafgørende kamp, men den var ekstremt vigtig øh, for det sønderjyske. Og så tager man en uprøvet assistenttræner i Simon Paulsen og siger, værsgo nu får du den her kamp. Synes du det er forkert? Ja, tak for det, tror jeg Simon Poulsen siger. Altså som hans første øh, øh, kamp ved roret. Jeg synes måske... Kunne det ikke være, at det, det man rusker op i en trup, og så får man på kort sigt en effekt? Jo, jo, det, det, det kunne man godt, men der kommer altså også en landskampspause nu her, hvor der er tid til måske at arbejde øh, for en ny træner. Det kunne være, at Michael Boris skulle have haft den her kamp med, og så ved jeg godt, at øh, når man taber 0-6 hjemme til Silkeborg, så bliver man nødt til at trykke på knappen. Det er vel sådan en panikløsning, der var i, øh, i Sønderjyske. Men man kunne måske give ham den her kamp med mod Vejle og se, om man kunne et eller andet, og så tage den efter det, som er en ny træner, stod klar. Måske allerede her mandag morgen til at, at kunne få to uger op til den næste kamp, Sønderjysk skulle have. Det havde måske været endnu bedre timing. Men, men, også selvom skal... Sønderjysk havde vundet over Vejle, så. Hvis nu Sønderjysk havde, havde været foran 3-0, eller vundet 3-0. Ja, for, for jeg tænker ikke, at det er kun er Silkeborg-kampen, de har gjort det på. Jeg tænker også, at det har været en længere sag deres direktør, også Lygaard, i går i et interview, at det var sådan en længerevarende proces, og de også havde set i, i hverdagen osv. Så jeg tænker, det var kommet, no matter what. Jeg synes måske bare, det er en fejl at smide assistenttræneren op og sige, du tager den her kamp mod Vejle, som var så vigtig, som den var. Værsgo, Simon. Ja. <laughs> Nordsjælland, Ørnskov. Fordi vi, vi har haft større forventninger til Nordsjælland, end at de på nuværende tidspunkt, efter 15 kampe, ligger på en tiendeplads, har 15 point, og har de her 6 point ned til, øh, til Sønderjyske. De er jo ind i den her bundkamp, hvilket vi jo ikke havde forventet. Eller Det jeg, ikke. jeg havde i hvert fald ikke forventet, at de ville ligge dernede. Jamen, dem, dem føler jeg lidt har skuffet. Øhm, fordi jeg, jeg synes ikke, man har set det, man, man kunne forvente. Øh, man kunne nok godt forvente, at der ville være noget udfald, men jeg har ikke regnet med, at Nordsjælland skulle se så skidt ud. Øh, og et eller andet sted, så tror jeg måske også, at de havde undervurderet for første gang, eller overvurderet nok nærmere for første gang, deres egen kvalitet i, i truppen. Så ved jeg godt, at der har været på skader. Øh, men alligevel er så mange skader, der er heller ikke været. At man, så dem, dem, synes jeg et eller andet sted, øh, har skuffet. Jeg synes heller ikke, at man har set det plejer at være gode til altså, deres spil. Øhm, øhm, så kan man sige, at de altid har lidt der udfald. Men, men med Silbo har jo i den grad taget den der øh, den shine, som Nordsjælland plejer at få. Så, så jeg synes, de har skuffet mig. Jeg synes også, et andet sted, at, at som, som, som hold, øh, dem som skal... De har i hvert fald ikke været... Det er nok til at sige, at vi har ikke de der åbenlyse stjerner, som de har haft tidligere, øh, og som måske har forsøgt en lille smule om, øh, eller købt en enkelt, fordi det er ikke fordi, de steder store mængder penge deroppe. Øh, de kunne nok godt have investeret i en, en enkelt eller to spillere, der kunne have, have hjulpet nogle af de der unge drenge, så de ikke bare føler sig så alene, som jeg tror, de gør nogle gange. Mm. I, der har været modvinder, og normalt, så, så plejer det blæsen, du vil både med dem og mod dem. Det var mest bedste mod dem, og det har man godt kunne se, at det her de har de haft svært ved at skrue til. Hvordan har du det med din gamle klub? Jamen, jeg havde øh, måske lidt set den komme. Øh, de starter over for ryggen ud, altså de har fire sejre i de første seks runder. Mm. Øh, og de fire sejre de er så blevet på fire siden, og så har de fået to point i de sidste ni kampe. Altså, det er jo en, en, en frygtelig øh, stime, som, øh, som de er inde i. Og kan ikke øh, en gang Ved øh, næsten sige Holde en føring i overtiden i går mod Viborg øh, Eller i fredags, undskyld. Øhm, så øh, det har været En forfærdelig stime Og det der har været aller for dem Det er at de har lukket 28 mål ind Her i øh, de første 15 runder Det er, det er, det, mange. Det er bare for mange øh, Og det, det er tredje flest i, I ligaen Og når man har lukket tredje flest ind Så ligger man også tredje sidst kan man sige. Så de ligger jo et eller andet sted Hvor øh, de har spillet til så der skal, der skal noget Noget andet til Og, og altså Flemming Pedersen, der er cheftræner Han er jo hudløst ærlig i interviewen og elsker at høre på ham, fordi han pakker ikke noget ind Overhovedet, og siger også, at de ikke har haft Kvalitet til det, og siger, at nogle spillere ikke har Kvalitet til Superligaen i øjeblikket og så videre Og det er jo, det er jo rigtigt altså, Det er jo det, alle sidder og ser Og det, det kan jeg bare godt lide At han er, han er totalt ærlig Omkring tingene Men når man kigger på, på Nordsjælland, så snakker vi jo også, det har vi også gjort i det her program masser af gange, om, øh, om udvikling øh, kontra resultater. Øh, men jeg er da helt overbevist om, at der er ingen, der synes, det er sjovt at øh, spille ni kampe og have fået to point, øh, Selvom man er øh, i og en udviklingsklub, så skal man også stadig være i Superligaen, fordi det er der, de, øh, de spillere kan udvikle sig ordentligt og kan blive solgt til de beløb, som Nordsjælland er vant til at sælge øh, for. Jeg tror, det er en halv milliard de sidste 4-5 år, som de er solgt for. Og det gør man altså ikke, hvis man en enkelt sæson skulle ryge ned i første division, så dykker prisen også på samtlige spillere. Så de er nødt til at være i Superligaen. De er nødt til at få nogle resultater også, før de kan udvikle deres spillere til store klubber. Men deres Lad mig spørge det på en anden måde. Tror I, de bliver sovset ind i nedrykningskampen? Fordi som jeg ser det, så af deres held, at der er to hold, der lige er det dårligere end dem. Og dårligere nok til, at de ikke... Ja, man skal også passe på, hvad man siger, fordi der, det er en lang sæson. Mm. Men, men jeg kan alligevel ikke se, at det sønderjyske, jeg har set indtil videre, skal kunne overhale Nordsjælland på den lange bane. Nej, øh, det tror jeg, du har ret i. Det der kan være sådan øh, den her lille hørtel, det er måske, når de ryger ind i et, øh, et nedrykningsspil, hvor langt er der, når der er spillet de her 22 kampe, øh, fra de nederste og op til Nordsjælland? Fordi lige nu der er Nordsjælland den første, de kigger på, Vejle og Sønderjyske. Øh, hvis de har en syv point, når de går ind, som de har lige nu, øh, fra, øh, fra Vejle op til Nordsjælland, så tror jeg godt, at der kan komme øh, nogle gummiben i Nordsjælland. Bliver øh, forspringet større, så tror jeg simpelthen, det bliver for meget. Men 7-8 øh, point, så tror jeg godt, at de, de giver det et skud, de to hold fra. og Nordsjælland har aldrig prøvet at spille det her, med nogle unge spillere, som lige pludselig skal forsvare noget, i stedet for at angribe noget. Det bliver måske et lidt andet mindset, som de går ind i et nedrykningsspil kontra et oprykningsspil, eller et slutspil. Hvad tror du, Ørnskov, tror du det der, det der som Beckman siger, at det kan ramme lidt, at de ikke er vant til at spille de her kampe her? Det vil jeg i den grad også lægge mig op af. Og specielt hvis, hvis du var et øjeblik spillet lige nu, og du skulle tage de der truppe, som er lige nu, så, øh, så ville det ikke være sjovt for de der spillere, der er, skulle, skulle spille de der altafgørende kampe. Og så sådan, sådan en direkte dyst mod Sønderjysk, hvor man... Uh, vedhver, det er næsten spiller om... Jeg ved godt, man kun spiller om tre, men det føles som seks. Uh, så, så på den måde, så, så er det nogle helt, helt andre kampe, end de var vant til. Altså de der top-seks-kampe, det er, de er jo for dem et eller andet sted en gave at spille, fordi de spiller jo ikke rigtig mere om, om guldet, så det er, det er sådan nogle frie kampe, hvor der ikke er noget pres på. Lige pludselig bare der bare gange 10 pres for ikke at, at skal, skal rykke ned. Uh, og, og nu ved jeg godt, Nordsjøland står ikke i en situation, hvor de, de mangler penge, så det er jo ikke, fordi de spiller for... For, for de der andre folk, som også er, har, har nogle roller ansat i, i klubben. Men, men lige pludselig har du mange skæbner spurgt ind på ens skuldre, når man spiller de der kampe, og de er specielt. Så vil jeg så sige, at der er en, en vindt opstart, der er også muligheden for at kan købe nogle spillere, så man ved jo ikke, hvilken forfatning og, og hvilken trupper, øh, som de der forskellige hold har, når, når vi starter op igen. Så der kan ske meget, men, men, men, men sådan øjebliksspillet lige nu, der, der vil jeg sige, at det har været tungt at få dem. <coughs> der var en lille tusse, <laughs> der er lige sådan noget, det hvis, vi, øh, hvis vi lige kigger, vi kommer senere til, hvem I synes, der har overrasket. Hvis vi lige prøver at tage sådan et, et lille skridt frem og sige, øh, hvilke hold I har i, i jeres optik, sådan hverken overrasket eller skuffet, men sådan lige præcis spillet til par af, hvor man forventer, og hvor de ligger hen, Så kigger jeg over på dig, øh, ja. Og så ved jeg, hvor du kommer fra, ikke? Og kommer, og kommer. Ja, okay, på den ja, måde. Jeg kan jo få den til. Og det er jo hverken øh, øh, eller. Og det, her, øh, det det tror jeg også, jeg har sagt utallige gange. Jeg ved ikke, hvor jeg har dem, men de ligger lige præcis der, som man kunne forvente. De kan nå top 6. De kan også ryge uden for top 6. Øh, det, men det bliver de er svært at blive det, bliver bare, dem, eller en mellem, hvad? det bliver bare en mellemsæson igen. Øh, jeg tror øh, personligt ikke, at de når med i øh, top 6 og så tror jeg at de går efter den her syvende plads, som kan give et eller andet form for øh, øh, en playoff-kamp. Øhm, og det er øh, bare OB i øjeblikket, at øh, de ligger lige der omkring, og øh, de er hverken bedre og hverken dårligere. Det er bare sådan, jeg vil ikke sige lev på stej, men det er bare midten og er øh, det hele. Altså øh, øh, bøger bøffen, ikke, der ligger i midten af det hele. <laughs> men vi har jo, vi har jo et kæmpe midterfelt i Superligaen, øhm, og vi har jo i mange sæsoner har haft to tophold, FCK og Midtjylland, og så har vi haft uh, AGF, der har blandet sig i toppen. Sidste år havde vi Brøndby, der så mesterskabet, Men ellers så har vi jo et kæmpe midterfelt, øhm, som egentlig hele tiden har sådan skiftet om, hvem der, hvem der skulle blande sig. Så det handler om at være the best of the rest. Og nu placerer du så OB i den her. Så er det også, hvor, hvor vil du kigge hen? Er det også OB, vi, vi kigger over mod? Fordi der er jo også andre hold omkring øh, de her pladser, OB, der var AGF dernede, og Viborg, som vi ikke har nævnt lige før i, i skuffelserne. Jamen, nu, nu er vi ikke enige om, at det var par. Altså, dem, jeg, et eller andet sted, så synes jeg faktisk også, at det, at det er lidt, lidt tageligt, men, men man kan også forvente både FCK og Midtjylland er, hvor de, de skal være, så altså, de har jo også spillet til par, og ikke på nogen måde sådan overrasket. Men, men jeg har sad sådan lidt, og der skulle forberede mig lidt på det, om, om jeg synes, Rangers havde overrasket, eller jeg synes, de har spillet til par. Og og jeg var sådan et sted midt imellem, fordi jeg synes, jeg har set, at jeg har været overrasket over, hvor godt de har kunnet til at både skulle spille i Superligaen og i Europa, og klare det skide godt i Europa. Men et eller andet sted havde jeg forventet, at Randers de skulle ligge der, hvor de egentlig ligger på sådan en 3., 4. og 5. plads. Så jeg synes et eller andet sted også, at de har spillet til par med pil op, fordi jeg synes det er flot, at de kan klare det samtidig med, at de har spillet Men Europa. Men er det, så er det jo Randers, der har taget næste skridt. Fordi jeg ville ikke gætte på, at vi sad her for... Nu ved jeg ikke for et år siden, men i hvert fald for nogle sæsoner siden, og så set på, at det skulle have været til par, at Randers ville ligge på en 3. og 4. plads. Nej, ikke fra sådan, sådan, hvis man kigger tilbage i tiden, der er du fuldstændig ret. Ikke? Jeg synes bare, at de har, de har klaret det flot. Og med den trup, de, de også har fået sammensat, det er altså en sådan stærk trup, øh, hvor, øh, hvor de har mulighed for at kan rotere og kan starte ud med nogle spillere. Jeg ved godt, at i går der måtte de nødt til at skifte i pausen, for de så jo rigtig skidt ud. Men de har altså muligheden for at flytte rundt. Så jeg, jeg, jeg synes, Randers har, har, har spillet til par med, med en flot pil opad. Vi, du nævner selv FC Midtjylland og FCK, og du, du siger jo, at, at de vel har spillet til par og er ikke overrasket på nogen måde. Kan man overhovedet argumentere for, at FCK har skuffet lidt? Jamen så, så var det tilbage til det der med, som, som jeg også sagde med, hvad for nogle forventninger man ligesom har til holdene, og et eller andet sted så har de, øh, altså... De ligger jo på den anden plads, 29 point, 5 op til Midtjylland, så, ja. så, så helt skidt er det jo ikke. Nej, helt enig, og det, og det var så tilbage til det, som jeg sagde med Randers, et eller andet sted for min forventning var, som de har leveret med en flot pil op, fordi synes jeg synes, at FCK var lige nøjagtigt der, hvor det lige den der grænse til, at og, øh, men kvad de ligger nummer to... Øhm, og havde de slået Sigleborg i går, øh, haft to point mere og været endnu altså, sådan, sådan okay tæt på, nu ved jeg godt at de ikke gjorde det, men havde de gjort det så man heller ikke kunne sidde og sige at, øh, at de ikke har leveret det man skulle finde, men man havde bare håbet på mere og så ved jeg godt der har været øh, hvis man var FCK-mand, og i hvert fald forstået på den måde man synes, at man skulle kunne have set, at det der var et hold, der bare kunne have trummet igennem. Det synes jeg ikke rigtig, man ser. Plus, at de har så mange skader, som de har. Så det er, det er et sårbart hold, hold, i hvert fald. Ja, hvordan har du det med, med FCK? Fordi hele skuffen er det jo vel ikke, at de ligger med fem point op til Midtjylland. Nej. Men alligevel, så er der jo. Jeg synes, der er for mange kampe, hvor man kan forvente mere af den. Ja, det er nok også mere der, ja, at øh, jeg synes jo, de startede øh, forrygende. Øh, ikke både øh, eller kun øh, pointmæssigt, men jeg synes faktisk, at øh, man begyndte at kunne se, øh, at FCK spillede en form for fodbold, som man godt kunne identificere FCK med. Øh, så får de de her skader på deres øh, vel nok bedste spillere, og øh, øh, selvom man er FCK, så er det ikke Ret mange klubber, der kan klare og få de bedste spillere skadet. Fordi det må vi bare sige, at, at, at uh, Seca og Falk har været de bedste spillere i flere sæsoner for FCK. Så kan man så sige, at truppen stærk nok, altså dem, der har været, øh, øh, hvad kan man sige, i stedet for de to, har de været stærke nok til at kunne opretholde et vist niveau. Og det er måske der, hvor jeg tænker, at det er lidt atypisk FCK, at deres truppe simpelthen ikke har været i min verden, stærk nok til at kunne klare det her. Altså, som vi også har snakket om før, det med, at FCK har to stort set lige stærke på hver position. Det synes jeg ikke, de har lige nu. Så jeg tror også, at der sker noget i vintertransfervinduet i FCK, hvor de bliver nødt til at gå ud og markere sig lidt, fordi de også kunne se, hvad det er. Og så ved jeg godt, at der er kommet en lidt ny retning med de unge spillere, fordi vi ser heller ikke et FCK-hold før i tiden, spille med så mange unge spillere, øh, både øh, danskere og islændinge osv. Og, øh, og det er jo fremtiden. Det kan jeg sagtens se, det er fremtiden. Det er bare ikke øh, hold lige nu, øh, som er stærk nok til det. Øh, Sikkert øh, får de ikke tilbage i hele sæsonen, øh, tænker jeg. Fald skal nok komme tilbage efter nytår, og så kan det være, det se anderledes ud. Men de skal i hvert fald holde trit med, med Midtjylland ind til, ind til vinterpausen, og øh, det skal ikke være meget mere end fem point Øh, der er imellem dem, før øh, at der er for lang vej. Men Lad os lige prøve at kigge lidt på det her med, øh, nu nævnte jeg det her med, om jeg spiller til par, i forhold til ligagens øh, struktur. Fordi lige nu, der har vi jo 12 hold i ligagen, vi har før haft 14. I, I, du spiller, eller, Lyngby spiller selv i første division, hvor I jo I tabte i weekenden et 0 til Hvidovre, mm. og nu er der fire hold, der er inden for tre point. Øh, det er godt nok øh, Helsingør på anden pladsen der mm. møder Fredericia på fjerdepladsen ja. i aften. Ja. Men det er en tæt første division, vi har oppe i toppen. Mm. Hvordan har I det hele med den her struktur i forhold til, at der er 12 point kontra 12 hold. Ja, sagde jeg 12 point. Ja, er lige præcis. 12 hold kontra Nogen mener jo, at vi skal have den ned på 10. Jeg ved godt, det er en snak, der har været førhen også. Andre mener, at vi skal prøve at udvide den også, fordi at holdet bliver bare bedre og bedre. Og det ser vi også i, i jeres række. Ja, både og. Altså, jeg synes, 12 er, jeg synes vel 12 er et okay antal. Øh, så kan det godt være, at der er, er nogen, der ser sig selv som, øh, hvorfor kan vi ikke være med i det fine selskab, når vi ligger i første division, og vi vil blandt de 14 bedste. Men jeg synes, det er fair nok øh, med den struktur, der er i øjeblikket med de 12, og der er to nedrykker og to oprykker. Øh, og så skal man måske passe en lille smule på, at det ikke bliver de samme, der rykker op og ned hele tiden, fordi det giver da et meget frisk pust, at der kommer nogen op, som ikke har været oppe før, som vi så med Helsingør, som vi så med Hobro og så videre. Mm -hmm. øh, men som du også selv siger, så 1. division øh, vokser sig øh, stille og roligt øh, større, og der kommer flere hold, der byder sig til. Øh, men dermed ikke sagt, at jeg synes, at der er 14 hold, der kan opretholde Superligaen endnu. Øh, der er jeg faktisk okay tilhænger af, der er 12. Jamen også de to hold, der er rykket op i år, de har vel repræsenteret 1. altså på bedst mulig vis. gang I rykkede op, øh, der mener jeg ikke, I var til en oprykningsplads inden de sidste tre minutter, Øh, kan det ikke passe, det var sådan ja, Og så rykkede I op, og den sæson I så havde Der overlede jo så også ja, Det var så via en tredjeplads Ja, det var via en tredjeplads ja. Men bare for at sige, så, så man kan også kigge på at, at måske, ja, Det er så en anden snak i forhold til divisionen Om den er blevet bedre Hvordan har du det med, med hele jamen, Lad os også tage hele den her struktur med, med, med grundspil, slutspil og så videre For det gør jo, at man deler kampene lidt op Efter de her 22 kampe Ja, altså jeg har haft lidt svært ved den der struktur, der var før. Et eller andet sted, så ud fra sådan et udviklingssyn for de danske spillere, så vil det være fedt, at der var 14 hold. Fordi det vil måske også gøre, at nogle af klubberne ikke frygter så meget igen og skal rykke ned. Så hvis man kigger med de der udviklingsbriller for de danske spillere, så, så, eller bare de der spillere, der spiller der, så vil det være fedt, at der er flere hold. Og et eller andet sted, så... Det, der gør det svært, det er jo det der med... Øh, om, om, om klubberne og byerne er store nok til at være et superligahold. holder Det, det er, en, det er en, anden, en anden snak og økonomien, og der er så mange ting, og alle efter, det er jo et eller andet sted, hvad efter, hvad for nogle briller, man, man gerne vil have på, med de der ting. Det der lidt mærkelige system med, med, at man skulle, øh, altså alt efter, du blev, så blev du nummer syv og ni, og hele det der show der, det var jeg ikke tilhænger af. For mig er det sådan en, men man må, man må godt dele det op, ligesom man gør nu, og spiller ude og hjemme, og, og på den måde sådan, gør det mere sådan, over en sæson, det er det, du ligesom skal præstere. Du skal ikke lige kun i gåsånd præstere til de sidste al afgørende kampe. Så, ja, for det er der vel også ja. en op. Man har jo 22 kampe. Ja. Dengang I spillede, der havde man 33, ja. så man havde jo lige præcis 11 kampe mere til at skulle indfri ens målsætning. Og vi ved jo bare, at en sæson er jo altså, den er jo lang, man kan jo sagtens nå at hit et run-in til sidst. Så har det har ikke gjort, at at vi har fået at målet allerede blev efter 22 kampe? Det er der, hvor forårene skældes for bukkene, og så er det, der er nogle klubber, der går i panikmode, fordi uh, nej, nu er vi til nedrykning, som, som måske over den lange bane kunne have nået op. Så det er sådan, at man piller lidt ved den gamle måde at spille fodbold på. Ja, altså det, det, det, det synes jeg. Og et eller andet sted, så, så har jeg sådan lidt svært ved det der med, at... Øhm i hvert fald, nu snakker jeg ud fra en struktur, som der var der tidligere, øh, med det der med de der puljer, du blev delt ind i, og hvor man sagde, at der var mere spændende. I bund og grund synes jeg ikke, det blev mere spændende. Det, der bliver mere spændende, det var de der liv- eller død kampe, der kom til aller, aller sidst. Altså, de var jo ikke bare spændende, de var for spændende. Der var alt for meget, der på, på højkant. Der var det ikke over en hel sæson, man havde gjort sig fortjent til det. Det var fandme fordi, at Enten så var du uheldig i den forkerte bulge, mm. eller et eller andet mærkeligt. Altså, så, så jeg er også mere tilhænger af det der med, at man, man finder en mængde af, af nogle klubber, som, og så går så, så du det over en hel sæson, og du kan som sådan godt, hvis du er mere spændende, øh, og, og hvad hedder det, at dele det op. Men et eller andet sted, så synes jeg jo heller ikke, at det er mere spændende, at der er, derby, at det er der der seks eller otte gange på en sæson. Det bliver det ikke spændende af. Det bliver fedt af det der med, at man går og bygger op til, nogle store kampe. Og så. Øh, øh, så. Ja, altså. Jeg er bare ikke alt for meget ting, tilhænger af, at man piller alt for meget på de der strukturer. Hvordan har blev det ikke. Bliver det Måske har man kigget for meget over i underholdning. Mm. Og prøvet at gøre Superliga underholdende som produkt. Frem for at. Øh, fordi, lad mig tage eller skræk Eller skræk-eksemplet. Jeg mener, det var Sydney FC over i Australien. Som egentlig var det suveræne hold i, i hele grundspillet. Der var en sæson. Og så er den australske liga bygget op på den måde, at de har det her slutspil. Og de har været fuldstændig suveræne hele grundspillet, og så kommer de til slutspil. Og i slutspilsfinalen, der taber de kampen, og taber mesterskabet. Og det er jo underholdningsværdigt, men det er jo ikke det bedste hold, der har vundet til sidst. Nej, sådan er det ikke helt her, synes jeg. Nej, sådan er det ikke helt her, men her der kan vi godt ende ud i, og det har vi set nogle af de andre år, dermed er du heldig at ende i den rigtige nedrykningsbolige jamen, så kan du også spille taktisk i forhold til øh, ikke at skulle rykke ned, og så videre, og så videre. Så der, ja, hvis vi tager den der med, med opdeling af puljer med, øh, men, men det, det synes jeg heldigvis også, de kom hurtigt væk fra. Øh, fordi der var nogle mærkelige scenarier også med den sidste spillerunde, og hvilken pulje vil man helst i, øh, og så videre. Øh, så den synes jeg var lidt skæv, fordi man kunne, øh, man kunne tænke i kampene for men, meget. Men det kan man jo vel også nu, når, når den her top 6 kan deles op, Ja, og det, og det er jo der, hvor den, øh, hvor den battler lidt for mig, fordi øh, jeg, jeg kan faktisk godt lide strukturen her. Jeg synes, der er nogle, øh, nogle meget fede øh, kampe, og der er nogle øh, kampe, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Øh, der, hvor den knækker lidt for mig, det er den der syvende plads og øh, sjette plads. At syvende pladsen kan opnå simpelthen at, øh, at spille Europa øh, ved at... Øh, Måske tænk i, jamen, hvis man ligger rigtig, rigtig godt til lige omkring 6. 7. pladsen, skal man så tage top 6, eller skal man gå efter den her 7. plads, som giver adgang til måske en Europa-billet? Øh, og det er jeg ikke specielt stor fan af, at man kan tænke i sådan noget. Altså enten så er man med i det fine selskab, og ellers så er man ikke med i det selskab. Og jeg kan også godt forstå, at nedrykningens øh, øh, spillet her, at det kan blive en anelse kedeligt, hvis det er, at, at 7. pladsen er så langt foran de andre, så har de en halv sæson, eller i hvert fald en kvart, hvor der ikke er noget som helst at spille om. Og det kan jeg godt forstå, at der skal være et eller andet der. Jeg synes bare, det er forkert, at syvendepladsen faktisk kan ende over på pointmæssigt, men også opnå øh, noget bedre end øh, for eksempel øh, sjette og femtepladsen. Ja, kan man, sker der scenarier, hvor man kan, kunne finde på at høre det her i med at man skulle gå efter en syvendeplads frem for en sjetteplads? For det lyder fuldstændig fjernet. Ja op i mit hoved, ja. at man ikke går ind til en kamp for at vinde, eller sådan for ja, ja. at opnå det bedst mulige resultat. Ja, ja, men øh, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet det, <laughs> men... Åh, øh, oh, der fælder du lige <laughs> Jamen, jeg har aldrig prøvet at ligge så godt. <laughs> <laughs> øhm, nej, men jeg, jeg tror bare, nu snakker vi jo lidt den tidligere struktur, der tror jeg da helt klart, der var nogen, der tænker over, hvilken pulje man skulle i. Uh. Altså, det ville da være åndssvagt andet, altså, når der er lavet en struktur, og det er jo ikke, synes jeg, det er jo ikke spillernes eller klubbenes fejl. At man tænker sådan, det er jo fordi, der er en struktur, hvor det er, at gør det muligt at tænke sådan. Jeg tror faktisk ikke, man gør det med 7. og 6. pladsen, fordi jeg tror rigtig, rigtig gerne, man vil op og spille top 6 mod de bedste hold og udfordre sig selv og være sikker på det, øh, man er, øh, når man er i top 6. Så jeg tror ikke, den clasher ved at, at overtænke 6. og 7. pladsen. Men det er, hvor den går for mig, det er, at 7. pladsen kan opnå noget, der er bedre end 5. og 6. pladsen. Ja, og så er der også det der prestige, i at nå en top 6, som betyder rigtig meget for forholdene, Lad os prøve at hoppe over til den, til den lidt mere positive ende af, af den her snak her. I forhold til hvem, der er overrasket i Øjenskov. Så lad mig stille den åbne op. Jamen, for mig har Silbo i den grad overrasket. Øhm, og et hold, som jeg, bare lige får at runde tilbage, og så skal jeg nok komme naja. tilbage til der. Jeg synes et eller andet sted også et hold som Viborg har spillet til par. Fordi jeg, synes, jeg ved godt, at vi også samtidig har dem, men de har jo ikke fået de resultater, som gør, at, at vi et eller andet sted sådan, tager sådan et hold som Silvorn, som, som har, er med i top 6, som det ser ud lige nu, øh, og, øh, og har spillet meget, meget positiv fodbold, og har lykkedes både med at være positiv. Altså for mig har Silvorn været en stor overraskelse. Øh, øh, OB er også en, en, en overraskelse. Men for at lige tage din Viborg derom... Ja kan man ikke dele noget op i at sige at resultatmæssigt så har Viborg her øhm, sagde du de ikke har de, de har spillet til par resultatmæssigt synes du ja. men har de på, på spillet har de ikke været overraskende på spillet i, i forhold til det vi har set fra den på banen jeg står overhovedet det er jo klart at, altså men jeg synes også bare at Viborg det hold som som har lige det de her syv ugersgjorte kampe ja. i sig, ikke? Altså, det, det er jo det, som, som der er i det. Fordi jeg synes, at de har været solide gode, men har ikke bare fået det der slutresultat på. Og det er jo et eller andet sted, det vi, vi, vi snakker omkring at af formod. Og fordi da de var op sidst, der så det også fantastisk godt ud imellem fælderne. Men de kunne ikke finde ud af at, at, at, at forsvare. De var heller ikke specielt gode til at, at nogle gange scoreballe, de lige der mange chancer. Der har de fået et slutresultat på. Viborg har været sådan lidt den der som man et eller andet sted forventede, et solidt hold, der spillede sammen i lang tid i første situation, og virkelig fået bygget en base op, som bare, men de har ikke lige sådan, så, så, så, så jeg vil jeg overhovedet ikke være efter dem på nogen måde men jeg synes bare heller ikke, at vi kan give dem det der med, at, at de har overrasket, for de har ikke regnet med, at det var et hold, der kom op, og så bare skulle I ned med det samme. Det, det havde jeg ikke. Men, de har, ja. har vel overrasket på den måde, at de har øh, øh, skabt ekstremt mange chancer i stort set alle kampe, mm. Uh, og det synes jeg er overraskende, at opryk og hold i så uh, lang en periode uh, kan skabe så mange chancer. Og så der, hvor uh, det går lidt galt, det er jo effektiviteten eller kvaliteten. Altså fordi det må vi også sige, når man over så lang en periode uh, skaber rigtig, rigtig mange chancer, man ikke får udnyttet dem, uh, så må der også være noget kvalitet, der simpelthen ikke er godt nok. Uh, og nu kan vi ikke bare sidde og sige, at de er ineffektive og det er stolpe ud osv., når det er over så lang en periode, så er der noget kvalitet, der, uh, der er for dårligt. Og det er jo nok der De begynder at kigge Viborg Fordi jeg tror sådan set spillemæssigt At de har sagt til sig selv At de er godt tilfredse Sådan som de har vist sig frem Men der har godt nok også været Nogle missytringer I de sidste par kampe Specielt fra Sebastian Grønning, Som har været meget meget, synes jeg Hård i sine udmeldinger Omkring spillet på banen Måske også en anelse for hård. Men sådan er det lidt med angribere, når de ikke får puttet den ind. Men jeg synes, udtryksmæssigt har de været et frisk pust. Kvalitetsmæssigt, der ligger de nogenlunde, hvor de skal, fordi de har simpelthen ikke været dygtige nok til at udnytte alt det, de har skabt. Lad os så prøve at kigge på nogle af de andre hold, vi så ikke har nævnt, inden vi så kommer til overrasserne. Vi har ikke nævnt Brøndby. Hvor var I placeret dem hen? fordi vi kommer jo fra en sæson sidste år, hvor de jo har overrasket og lige nu, der har de jo så spillet sig op de, de sidste fire kampe, der har de fire sejre Så nu ligger de indtært i en, en femteplads Med 24 point er det, er det ikke et eller andet sted Sådan rent pointmæssigt der, hvor man godt kunne se et Brønby ligge, eller hvordan? Jo, altså øjebliksspillet lige nu Det er også derfor, vi ikke har nævnt dem jeg. Fordi øjebliksspillet lige nu der de ligger og puster til en, øh, en medalje Altså det gør de jo Og det gjorde de altså ikke for en, en 5-6 runde der siden Der var vi virkelig efter dem Øh, men, men altså lige nu Det run, de er de kommet ind i øh, Og, og jeg, synes, jeg synes faktisk ikke Det er overbevisende øh, Det jeg har set fra Brøndby Men de får resultaterne øh, i øjeblikket Og nu begynder det at ligne At, øh, at det er tophold Fordi alle de der kampe som er 50-50 Dem bliver lige væbet over til Brøndby øh, Det så vi så også i går øh, Da de scorer i overtiden Så altså, pointmæssigt lige nu er det vel egentlig, øh, hvis vi skal sige spil til par, mm. det synes jeg faktisk det er for Brøndby, også øh, i og med at vi så deres øh, trup øh, og så, videre, så synes jeg, de ligger et eller andet sted, hvor de skal øh, men kendskærningen er også bare at øh, de er inde i en god periode pointmæssigt, øh, og de spiller samtidig i Europa, men får point i, øh, i Superligaen og lige nu, jamen så ligger de sådan i sådan i udkanten af at kunne angribe faktisk inden vinterpausen og, og lukke hullet op til 3. pladsen og måske faktisk øh, også øh, plads. Hvad, hvad så med AGF? Fordi de indtager jo så 7. pladsen nu her, 19 point, og ligesom Brøndby, måske ikke i samme grad som Brøndby, men er stille og roligt sådan kommet efter det, og, og smadrer jo FC Midtjylland her i, i weekenden med 3-0. Hvad ligger de? Fordi rent som vi over 15 kampe, som vi jo skal kigge på nu her, så er de vel stadigvæk skuffet? Ja, ja det synes jeg. <coughs> Brøndby er sådan et, for mig sådan et, en svær størrelse at, at tage, fordi sådan som de startede ud, der dumpede de med et over et eller andet sted, havde jeg også håbet på, at et mesterhold et eller andet sted havde i hvert fald ligget tættere på at skulle kæmpe omkring guldet. Så... så der er så mange ting, der er et eller andet sted på vej, som ser meget, meget bedre ud i Brøndby, som gør måske, at de, som Beckmann siger, er måske første favorit til, til medaljerne. Den, den, den er egentlig også med på. Men samtidig, så er det sådan lidt... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal, du ved, være efter dem, eller man, man skal have de der positive briller på, at de er på vej. Men AGF synes jeg bare ikke har... Øh, øh, dem synes jeg har skuffet. Et eller andet sted havde man håbet på meget mere, og ja, de nu ligger de sådan okay frem, og de, deres succes lige nu er jo at ja, det som Nordsjælland har gjort, så jeg ved ikke, hvor mange gange lige forfældet sig med i top 6'en, og så, så kan vi sidde og sige, okay, det var godkendt, men, men, men der har sgu været, der, der har været, jeg synes bare ikke, det har været hold, man, man har sættet og tænkt, okay, det, det glæder os sæt mig til, at jeg skal se øh, dem smadre et eller andet, for det, det har vi bare ikke rigtig på noget tidspunkt. Minus i går, øh, ja, der var det ja, Minus i går øh, sidder og tænkt, at det her, det bliver fandme en fed kamp. Men hvad, fordi vi har jo, vi har jo AGF på, på 19 point på 7. pladsen og OB på 16 point. Hvis jeg spørger jer, kan OB nå top 6? Hvad hælder I så til? Ja, ja, nej. Du siger nej. nej. Og hvad siger du? Jamen, jeg, jeg holder stadig ved det der, som jeg sagde sidst, at den der top 6, vi, vi så nu, D det, det er den, vi ser. Men er vi ikke om, det, det er nærmest kun AGF, der kan blande sig med op jo. i toppen nu her? Jo. Jo. Så, så Ligaen er jo på en eller anden måde delt op der AGF ligger i det her Ingemandsland Og skal nå Silkeborg Og det er jo, og det er jo et eller andet sted vildt nok At AGF ligger der Fordi jeg synes de har været sindssygt skuffende Altså virkelig skuffende mm. Men det er spillemæssigt Altså jeg synes ikke jeg ser øh, Jeg slikker mig heller ikke om munden Når jeg ser AGF Jeg synes, øh, jeg synes ikke jeg ser en udvikling I deres stil øh, Jeg synes rigtig rigtig meget Det er det samme AGF gør Det er vildskab Det er power det er lange, lange bolde op til Patrick Mortensen, ud på kanten og indlæg. Altså det har vi set fra AGF i 3-4 år, men det har også lykkes, så et eller andet sted så må vi jo rose AGF for, at det samme, de har gjort i mange år efterhånden, jamen det kan stadig godt lykkes i Superligaen, det gjorde det bare ikke i, i starten, og det er ikke specielt underholdende, i hvert fald for mig at sidde og kigge på sådan et AGF-hold, som der ikke er specielt meget udvikling i, men samtidig så sad vi og, øh, og sagde til AGF i starten, at øh, de fik en frygtelig start, men det gjorde de også, at de var en bronze. Ja. Og det sagde AGF også selv, det var den, de holdt fast i, jamen bare roligt, det skal nok komme. Er ja, altså, det så ikke altså også kendetegnende lige... for, at man har sådan en, en... Jo, men prøv at høre lige nu, er de seks point for en bronze? Ja. Det er jo helt sindssygt, <laughs> altså, øh, at de har det. Og, og den kamp i går, det synes jeg øh, sminker AGF sæson en lille smule, fordi den kamp i går var fantastisk god. Altså virkelig øh, stærkt at vinde 3-0. Men alt det foregående øh, og de sejre, de fik i træk lige pludselig, det var bare ikke på overbevisende og overhovedet. Men det var deres måde at komme ud af det her, øh, den her forfærdelige stime på. Og det må jeg tage hatten af for, at de virkelig, virkelig bare har knoklet på og komme kommet tilbage til de gamle agf dyder fordi det er ikke ret lang tid tilbage, hvor øh, øh, der blev famlet en lille smule i blinden med nye formationer, som man ikke har set AGF før, og prøvede sig frem, og det lykkedes ikke. Og nu er det tilbage til det øh, god gamle AGF. Øh, og det er det, der fungerer for dem. Det, det er tydeligt at se. Når alting sejler sig back to basics, yes. det fungerer altid. Hvad hedder det? Lad os prøve at tage, at du, du gik i gang med at snakke om, øh, omkring de positive hold hvem der har overrasket. For nu har vi jo nærmest øh, sagt, alle spiller til par, alle, øh. men du nævnte Silkeborg. Ja. De ligger på en, øh, på en nuværende 6. plads og har 23 point, Men de er overrasket. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været modsat, når jeg skulle sidde og se AGF-kampe, synes det har været dejligt, dejligt underholdende kampe, jeg skulle sidde og se øh, Silkeborg spille. Men faktisk mange gange dem, som de har mødt, det har, det har været nogle positive, åbne kampe, så, så, som man har som tilskuet skulle faktisk kunne se noget, noget, nogle gode kampe. Og jeg synes, de har været, de har været gode. Og hvis man absolut skal absolut lave en lille smule mod den der positivitet, så har de vel egentlig ikke fået helt det ud af det, som de egentlig har, har. måske. Der, der er aldrig noget i fodbold, der har fortjent. Men ud for den måde, de har præsteret, der, der, der synes jeg alligevel er godt, at de mangler nogle point Ja, for de har spillet otte ude og gjort kampe. Ja. Det er det fleste af alle Superliga-hold. Men er det også dem, der har overrasket dig mest? Fordi at, at de ligger jo i godsøgne kun 4 point over AGF, som vi har, den, har til at have skuffet sindssygt meget men Det var ligesom meget de forventninger, vi havde til den. Her havde vi vel ikke rigtig nogen store forventninger? Øh, nej, det var jo ret i. Altså For mig der er det også den store åbenbaring i den her sæson. Og det er øh, både på... Øh, den måde de har spillet på, men den der kontinuitet, som jeg bare synes øh, klær en klub som Silkeborg, og så er vi også kommet derhen allerede efter 15 kampe, hvor alle hold øh, i hvert fald når FCK går ud og udmelder, at øh, de kan leve med at få den 0-0 hjem i Silkeborg, når man kommer dertil. til. Altså mm. det er et vundet point for FCK. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså at den største klub i Danmark har vundet et point, når de møder Silkeborg ude. Fordi Silkeborg har været så ekstremt dygtig i alle deres kampe. Ikke kun på hjemmebane, men også på udbanen. Men der er rigtig, rigtig mange hold, tror jeg, når de kommer til Silkeborg, så ændrer de den måde, de egentlig gerne vil spille på, fordi de ved, at de kan blive fuldstændig rundbarberet af det Silkeborg-hold, som bare har en fed, fed stil og holder fast i stilen og udfører den stort set hver kamp til punkt og prikke. Så jeg er blevet sådan en, en lille fan af, hvad jeg øh, ser Silkeborg øh, lave, øh, fordi jeg kan se, der er en rød tråd, og jeg kan se nogle spillere, som virkelig udfører øh, spillestilen ordentligt, og det, det synes jeg er, er fedt at se på. Men hvis vi skulle, så skulle dele Ligaen op øh, og sige, nu har de fire point nede til, til AGF, tror du, at de godt kan holde den og, og så nå i, i top 6, og jeg ved godt igen... Der er rigtig mange ting, der kan ske på syv kampe. Mm. Men i forhold til det, vi har set indtil videre... Ja, det er jeg overbevist om, at de, de kan. Fordi jeg tror sådan set at de ikke, de går ned i... I hvert fald inden vinterpausen. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så har de vist nok AGF i den sidste kamp, inden de går på vinterpause. Og det bliver... Altså, det bliver mm. en vild kamp, ikke? Altså, fordi... Der kan ske mange ting. Skal vi uh, lukke hullet uh, AGF til Silkeborg, inden man går på vinterpause, og virkelig uh, fyre den af for at komme i top 6, eller rykker Silkeborg fra. Så uh, den kamp glæder jeg mig faktisk allerede til at, at se. Og der har vi jo en af de der kampe midt i en sæson, hvor man kan spille taktisk. Hvor man netop, Silkeborg, kan jo bruge uh, kryds til, til rigtig meget i den kamp. Randers, de, vi nævnte, jeg havde den bare lige med i forhold til, jeg synes stadigvæk, at de har overrasket, fordi de skulle spille med i Europa, Øhm, vi snakkede om, inden de startede det her Europa-eventyr At det øh, at de, at de vil gå ud over Superligaen Det har vi bare ikke set på samme måde Og så et andet hold, jeg har skrevet ned Og det er jo så godt nok også et af dem, der ligger op i toppen Men, men OB Altså, jeg så OB og OB være næsten rimelig meget det samme Inden sæsonen øhm, Godt nok med en træner, der har været der lidt længere tid i Cifuenses Men OB har vist sig at være mere robuste Har, har bygget på så, så de to hold, hvordan køber I dem? Nu har du nævnt Randers men hvordan har du det med, med de to? Ja, men jeg har det lidt på samme måde, at jeg kan godt se, når der er kontinuitet i en klub. Og det er der i de to klubber. Jeg ved godt, at Sifuentes ikke har været der lige så lang tid, som, som Thomas Berg har været der. Øhm, men man kan bare se, hvad det gør øh, ved et hold, når der er tryghed. Øh, og Randers, det er et trygt hold. De ved lige præcis, hvad de skal gøre i, øh, i kampen. De har fået en trup, der kan klare to turneringer på en gang. Uh, de har en, en træner, som er meget, meget tydelig, uh, og de har nogle spillere, som er fede at kigge på. Altså nogle af dem, man gider betale penge for at komme ind og se i Tosin hente i uh, O'Day, i Kamara osv. Så, uh, så jeg synes, at, at Randers er sådan lidt en outsider, uh, og jeg kan ikke måske helt blive klog på, hvor gode de egentlig er. Det, jeg kan blive klog på, det er, at der er ingen, der synes, det er fedt at møde Randers. Fordi øh, de er så dygtige til det, de gør. Det er, det er blevet et ret, et ret fedt hold. Hvis vi lige her afru i afrunding af første halvleg, hvis vi skulle smide øh, bødkassens penge her i øh, mandagsbold på en vinder af Superligaen indtil videre, som jeg har set. Og vi har slet ikke engang snakket om FC Midtjylland. Men bare lige kort, fordi vi ser jo FCK i går øh, spille i Silkeborg og vinde, som du selv siger, Bækman, et point. Hvilket jo, altså, det siger mere om, om Silkeborg, som de er lige nu, fordi de spiller fremragende fodbold. Men øh, hvordan ligger det op i toppen? Fordi det står vel mellem de to hold. Jamen, øh, jeg vil godt ved, at min handel af bødekassen på, at, at hvis, hvis du lige nu, som du spørger mig, så vil jeg sige, at Midtjylland vinder. Og hvad jeg vil rigtig gerne lige her i forhold til også med, fordi det er FCK's bundniveau, jeg har, jeg har været efter længe. Det er, er det, der kan fælde dem. Ja, fordi det bundniveau det har Midtjylland bare, selvom det og de taber jo 3 1 til AGF, så der viser de jo ikke lige frem et fint bundniveau. Nej, slet ikke. Og de og den der det der det kommer sådan, og det er jo det, måske bare lige for lige at skal Rose Randers i sammensætningen i det her, det er jo at Randers formod at klare det der Europa eventyr, og det er derfor at jeg synes at de har pil op i, i den der parligning her. Midtjylland har vundet en fuldstændig vanvittig udbannede sejr. Øh, og så skal komme tilbage og måske få dem det værste sted at spille i AGF, hvor David har stået og råbt og skreget ind i hovedet, at nu skulle de så, så det er, at du kommer fra et kæmpe højdepunkt det, De har jo, De har fået sørget for at have liv I deres Europa-eventyr, øh, og, de, og, og så kommer de, og så kommer Den der svære kamp på bagkanten Og kommer hurtigt ud, Og lige pludselig er man bagud med to på et eller andet tilfældigt øhm, Så ja, men det vil sige, at det er næsten sådan, Første gang, man ser sådan et udfald Fra, fra Midtjylland, jeg synes bare, de, de er solide De har ikke imponeret, og det er måske også derfor, at vi sidder Og sådan, det er nok også ud fra forventningerne Men de har bare så meget kvalitet i de her spillere Som, som jeg bare ikke lige synes at FCK har lige nu, øh, så, så skal de få nogle spillere klar meget hurtigt, eller købe noget ind, som lige pludselig løfter dem til at, at sådan være 100% for, først udfordret. Det er de. Men, men jeg sidder bare ikke og tænker, at jeg vil hellere lave vedmål, der hedder øh, Midtjylland, eller jeg vil lave vedmål, der hedder FCK. Ja, køber du den? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg synes også, det er det første gang, vi ser et udfald fra Midtjylland. Øhm, så tror jeg også, de håber på at få en angriber eller to tilbage. Altså, fordi, det er ikke, fordi de har, som sådan har manglet mål. Altså, øh, det synes jeg ikke, men i går spiller de med Sisto, og øh, øh, Isaksen, mener jeg, det var på toppen. Altså, og det er jo ikke angriber. De skal måske bruges øh, en lille smule længere tilbage, eller måske øh, lidt i et øh, andet system. De har også ændret øh, fra 3-4-3 til 3-5-2. Øh, men, men altså, de er så stabile i det, de gør, hvis vi tager den kamp væk fra i går, og jeg tror, øh, øh, som jeg kender Midtjylland, så er det her sådan en, øh, en enkelstående kamp, og så bouncer de tilbage igen øh, efter landskampspausen. Men den var da ikke sjov, den de fik i går overhovedet, også i og med, at øh, dem, de holdt under øh, Midtjylland, de også mistet point, så de kunne faktisk tage et yderligere skridt øh, væk. Så det var da ikke specielt rart, men jeg tror, de bouncer tilbage med det samme. Så vi sidder egentlig alle tre i studiet og har Midtjylland som favoritter stadigvæk til at ja. vinde. Goodie, de lukker ned for første halvleg, og om lidt efter en lille skiller, så vender vi spillerne i anden halvleg. Her i Her, der skal vi snakke lidt om spillerne og deres præstationer indtil videre i den her sæson, men øh, som altid lige efter pausen, så skal vi en tur forbi øh, den her mandagsboldbøde, som vi skal have uddelt, og øh, hvem der skal spytte en 10'er i kassen. Man. Ja. hvem skal have den her uges bøde, og hvorfor? Det skal Duplex Chamba ja? for, hans, øh, for hans selvmål i går mod Vejle. Uh, han spillede en frygtelig kamp mod uh, Silkeborg, uh, og krødder den så med endnu en frygtelig kamp uh, i går mod Vejle. Uh, I et hold, som jeg uh, Ørnskov også tidligere sagde, at det er et hold, der simpelthen går i opløsning i øjeblikket, som vi ikke har set skal gøre før. 0-9 i de to seneste kampe, og et, uh, et frygteligt selvmål, altså som simpelthen bare er elendigt uh, forsvarsspil og clearingsspil så den skal for mig give en bøde at man clear en bold med venstre skinneben når den kommer ud fra venstre side når man skal clear med højre det synes jeg simpelthen bare er, er, er for ringe så det giver for mig en bøde jeg gider ikke engang bashe om dem mere for det, det er sgu der for dem derovre men, Arh, det er sgu da ringe det er sindssygt ringe men de har fandme nok modgang derovre det ved jeg. så vi, ja. øh, vi, vi kaster den deres vej og så til, til jer derude hvis I øh, har noget øh, hyggebold, seriøsbold på et eller andet plan, så hop ind og hen den her mobile Pay box app hvor I så kan samle jeres bøder et sted, og så kan I også dele bøder ud, som vi, har gør, eller, som vi gør her i, i mandagsbold. Lad os hoppe over til, til spillerne, for her i anden halvandet skal vi snakke om, om de præstationer, vi har set indtil videre i den her sæson. Og efter så skal vi også have lavet en, et all-star-hold i forhold til, ja, hvad I tænker. Men først og fremmest i de andre sæsoner, der har vi set... Vi så Darami Smut i den her sæson, som værende den store transfer. Kamaldin er smuttet. Vi har set Kudus, som har blomstret op. Så rigtig store talenter, der er ud af Superligaen. Men sådan lige, hvem, hvis vi kigger ned over Superligan nu her, hvem er Superligaens hot, altså hotte spiller? Sådan the real shit. For mig der er det i Vanda, ja. i Midtjylland. Øh, fordi, han er, har et tårnhøjt niveau i Superligaen, men også fordi, at han leverer europæisk, og så stiger øh, prisen øh, automatisk på spillere, når man ser spillere også kunne levere der på den scene. Øh, så for mig, der er det ham, og jeg synes også, at han har bevist det over en, øh, en længere periode. Øh, jeg synes måske, at det her det er hans bedste sæson indtil videre, fordi jeg synes, der har været nogle udfald tidligere. Øh, men i år synes jeg, at han har været sindssygt stabil, og han har nogle, øh, nogle ting på... Et andet niveau nogle gange, og så kan det godt være, at det ser sådan lidt, lidt arrogant ud nogle af de ting, han løber og laver og videre men jeg synes faktisk, at han er blevet meget mere effektiv i de ting, han gør, og så kan han faktisk også arbejde retur. Altså, han er ikke en luksusspiller mere, som jeg synes, han var lidt før i tiden, øhm, og har en god alder, 23 år. Øh, det, øh, det er vil på tide, at han får lov til at blive skudt af, og jeg tror også, at... Øh, at prisen er så tilpas høj, som landet også vil være tilfredse. Hvad er loftet for sådan en spiller? Fordi jeg vil sige, jeg er vanvittigt imponeret over ham. Mm. Kommer til Danmark øh, over for Brasilien, der er et, et, et, et kulturskift, altså et radikal kulturskift. Han skal vende sig også til ligaen. Æ, jeg så en, mere en offensiv spiller i ham, Æ, spiller mere defensivt på banen nu, har taget steppet, er blevet en mere moden spiller, som du selv siger. Ja. Han har taget rigtig mange skridt i den rigtige retning. Ja. Hvad er, øh, jeg må kan man sige, hvad, hvad, hvad, hvad er sådan hans top? Hvor, hvor kan han ende, sådan spiller som ham? Åh, oh, jeg tror måske, han skal tage sådan et mellemstep, og så se, om, øh, om det kan fungere der. Øh, og når jeg siger mellemstep, jamen, så er det... Øh, så er det united". Så, så så er de right nu. Så <laughs> ja, er det er et mellemstep. Nej, men så, så er det måske øh, øh, sådan noget øh, tysk bundesliga, midterhold, øh, øh, noget fransk øh, midterhold, øh, det kunne også godt være noget spansk, når han øh, formentlig kan tale en lille smule spansk-portugisisk. Øh, det kan også godt være Portugal, som har en, øh, en fed liga. Øh, så sådan, nogle, sådan nogle steder. Også det der i forhold til, at øh, vi så jo, altså, tog jo til ren, mm. Det er jo meget godt øh, mellemskridt. Har du også øh, Evander? Ja, blandt. Ja, for mig er det faktisk de der tre største sådan, spillere, som jeg ser, hvis vi skal kigge med, hvad for nogle altså sådan scoutbriller og klubber, hvad for nogle de vi bruge store penge, så er det i vandre. Øh, jeg ved godt, vi er, og sådan, sådan, jeg nævner en spiller, som faktisk overhovedet ikke har spillet, og det, han har spillet, var, var dårlig, faktisk. Men det er også stadig kan juste mm. øh, fra Midtjylland. Og så har du lige pludselig ham, der har holdt ham ude med Unike ved her, det, det er altså også en lysende spiller, der er på vej op. Ikke? Øh, så, så, så for mig er det faktisk de tre spillere, som, som er de der største sådan... Er med på der er mange andre der kan sælge, med de der tre største stjerner der kan, virkelig kan trække nogle penge. Onirica, yes. Det er meget sjovt at vi har Onirica og nu Onirica. <laughs> ja, ja, ja. Men ja, ja, det er næste så. <laughs> ja, Onirik men det er stærkt at det er alle tre fra, fra samme klub. Ja, det altså, de siger det. lidt om ja. også om deres hold. Lad os prøve at hoppe ud i det um, og så kigge på hvad, hvad I har på de forskellige pladser efter 15 runder og hvordan, ja, hvad jeres hold er. Vi starter på uh, keeperpositionen Hvem har hidtil i de 15 kampe gjort? Og så kan vi tage den igen på et eller andet tidspunkt, når der er så spillet uh, 30 kampe, så kan vi se, hvordan det er. Men nu her, jeres keeper. Skal jeg starte? Det må du gerne. Jamen, jeg har Jacob Renne i uh, AAB, ja. øh, og det, uh, det har jeg, fordi jeg synes, at all-round er han den bedste, der er. Men han bliver også brugt til det, han er god til i OB. Han har virkelig fået en vigtig del af deres første fase, det her opbygningsspil OB, hvor han virkelig, virkelig er blevet god med fødderne. Det kan jeg godt lide. Udover det, at man skal være god med fødderne, fordi en målmand skal også kunne tage med hænder. Og det kan han. Han har haft 47 redninger i den her sæson mod 62 afslutninger. Det er det højeste i Superligaen. Det højeste antal redninger i Superligaen. Så han kan også tage med hænder, og han har haft nogle fuldstændig vanvittige redninger, som har også været pointgivende for OB. For øh, og så synes jeg, det ser ud som om, han også er blevet en, en, en god leder. Altså han er god til at lede sit øh, forsvar. Forsvaret er trygge med at have Jacob bag i, øh, Og det er lige præcis sådan en målmand øh, for mig skal være. Jeg synes også at bare mod Randers, vi ser det. Øh, svære afslutninger, dem holder han. Ja. Øh, så fuldt fortjent, at øh, han ryger på, på hvad hedder det, kiberposten. Gør det? Jamen, øh, fra Beckmanns side gør han, men på, fra din side af. Jamen, øh, og jeg har netop også øh, Rene, som, og jeg kunne, ikke rigtig, jeg kunne ikke bestemme mig lidt, fordi jeg synes nemlig også med, hvad hedder han, Nikolaj Larsen i Silvord, har mm han -hmm. nøjagtigt det samme, som øh, Beckmann sagde. Så, så for mig var det de to, der, der, som, som skiller sig ud. Og et eller andet sted, så, så, så vil jeg meget gerne være med på, på, på Rene's snak. Og Han vil også den målmand, der har flest clean sheet, så, så, så, så for mig, men jeg synes bare, at den impact, som Nikola Larsen har haft for, på det der sælborrehold, har bare givet en, en ekstra dimension til, til, til sælborrets hold, der har givet noget ro, og specielt, fordi han også bliver brugt så meget i, uh, i opspillet, så har han bare lige sådan, for mig i hvert fald, uden at være en del af det, sådan en stor, stor andel af sælborret, ikke rigtig lukker de der målerne, som de har gjort tidligere. Og det er også to hold, der synes, de spiller jo. Så der er mange kamp, eller mange situationer i kampen mod FCK, hvor Nikola Larsen jo bliver presset med afleveringer. Altså, de skal jo virkelig være gode med volden øh, altså på de to hold. Ja, og, og, og det jeg er jeg fuldstændig enig med, øh, med Ørn, og det var han, ham og jeg også på min backup, men, men det er også fordi, de bliver brugt efter, hvad de er dygtige til. Altså, øh, og, og så kan man igen gå hen til øh, AGF og Jesper Hansen. Der bliver Jesper Hansen jo ikke brugt til, hvad han er til, fordi han, han er klart bedst med fødderne. Han er på højde med de her to keeper, men den bliver bare brugt til at, at blive lagt op på Patrick Mortensen. Okay. Så jeg synes man ikke, man udnytter Jesper Hansens styrker på samme måde, som de bliver udnyttet på, på Renne og Nikolaj Larsen. Spændende, men i hvert fald de der to, de har gjort det godt. Lad os videre til en, en Vensterbakke, jeg går ud fra, at I har delt den op, så I har en, det er ikke fire forsvarsspillere, jeg har kigget på. I har på en bak, en bak, to meter forsvarsspillere. Jeg har lavet en opstilling, der hedder 4-2-3-1. Det er, det er en manager, så altså ja, det, det, er det, der. det, er det <laughs> Vi tager fra... Hvor mange har du i bagkaden? Jeg har jo kørt sådan en... en du ved, det er som er på modet lige nu, sådan en 3-4-3. Men, men, men det, det, det, jeg har spillere til at... at nej, vi tager bare... Vi... Nej, nej, men, er det er Så er det vensterbakke, du siger? Vi tager din vensterbak. Ja. Det er simpelthen for mig, og, og det er jo lidt det, der er det med det hold, jeg har endt op med. Jeg har sådan nogle spillere, som jeg synes har været virkelig, virkelig suverænt gode, og så har jeg også taget nogle spillere med, som, øh, som bare synes har bare sådan den der kæmpe impact for de forskellige hold. Og det, det er der faktisk min spiller kommer nu her i Christian Sørensen for Viborg. Ja. Fordi at jeg bare synes, han er det, som er kendetegnet for den måde, både Viborg gerne vil spille på, men også der, at de har været allermest farlige, det er på deres dødbolde. Og han tager jo alt. Altså det lige før, at øh, ja, hvis han har karantæne, han får lov at komme ind og skal kaste indkastene og sparke alle fri spark og hjørnesparker og forskellige ting. Og han har vel også fem assist og et mål. Så, så for mig er han brørende på den der øh, venstreback, Måske ikke fordi, at han er den, den spiller, der har shined allermest i de her kampe, men jeg synes bare, han er så vigtig for Viborgs hold. Så han er min venstreback. så så er han sindssygt dygtig. Han er jo, han, Nå, er jo, men... han er jo en sindssygt dygtig boldspiller, som ja, du lige placere på venstreback. Ja. Han har en god fod også. Så han sparker jo alle deres standard situationer. Øh, Så helt enig. Altså, han har virkelig spillet øh, en, en altså, god 15 kampe nu her til at starte med det år. Hvem, øh, hvem har du, Beckman? Øh, jeg har også ham, men øh, jeg har lavet sådan en dobbelt en, fordi jeg ja. var lidt i tvivl. Så øh, jeg har rent faktisk også Victor Christiansen i FCK. Jeg synes, ja. han har været den mest stabile forsvarsspiller FCK har haft. Øh, og øh, når nu vi snakker de her øh, baks og vingbaks... Øh, så er det jo lidt sådan Den tendens der er i øjeblikket Og har været et stykke tid at, at de her spillere skal kunne levere point Via assist og via mål Og det synes jeg man ser over hele fodboldverdenen i øjeblikket At de får en vigtigere og vigtigere rolle Og så synes jeg også Systemerne i fodbold har ændret sig Altså lige nu er der fem ud af 12 hold I, i Superligaen der spiller Med en 3-5 bagkæde og det er mange, altså der er også rigtig mange hold i første division, der gør det. Der er også flere og flere hold øh, ude i Europa, som spiller med, med de her tre eller fem i. Øh, Gjør der også Ja, det også, ja. Øhm, og det, det, det, det, det giver jo også en, øh, en offensiv form for øh, øh, skrådstreg vingbaks, når man bruger systemet ordentligt. Og det ser vi jo også på det her. Viktor Christiansen har lavet fire assist indtil videre. Og han spiller jo venstre bak, kan man sige. Men på en FCK-måde, hvor det er ham, der har bredden og måske kanterne, der går lidt ind i banen. Men jeg er helt enig med Ørn, at Christian Sørensen har også været den med mest impact for sit hold. Og har lavet flest assist i Superligaen indtil videre. Men også fordi han får jeg vil ikke sige nemme point, men han tager jo alle standarder. Og Viborg er så stærke der, så han får jo lidt point på kontoen på den måde også. Enig. Øh, men der er også, det, det er også svært det her med, nogle spillere er jo mere skræddersyde til at skulle spille en wingback kontra at spille en flad. Så nu nævner du Victor Christiansen, han spiller jo en, han, de spiller jo en flad. Hvordan, hvordan vil du øh, vurdere hans kan man sige, kompetencer, hvis han skulle gå over og spille en, med, med en trebakkæde og vingbak? Jamen det tror jeg egentlig er en okay nem overgang. Men jeg synes faktisk, han har begge dele. Victor Christiansen han er både god defensivt og, og god offensivt. Christian Sørensen er jo lidt det samme. Spiller også i en, en fladere firebagkæde. Og så er det noget med spillestil og mindset osv. Og, og Christian Sørensen er jo den, der har haft allermest indlæg i hele Superligaen. Også fordi de spiller med ekstremt mange indlæg. Og, men det kommer stort set fra hans side, det hele, øhm, fordi han har så pissegod en, en venstre fod, som kan slå de her indlæg, og han har haft 98 indlæg oh. i hele øh, i sæsonen indtil videre, og det er jo rimelig markant. Men det er jo en offensiv spiller, man har taget ned ja. og spillet venstrebak. Flot øh, overgang, han har lavet der. Hvad med jeres øh, højbak. Jamen, så lad mig øh, nå op den. Jamen, jeg har øh, Rasmus Carstensen ja. fra øh, Silkeborg. Jeg synes, han er øh, spændende, og jeg synes også, at han øh, på U21 har vist, at øh, han har et vist niveau. Øhm, han har ikke lavet så mange. Han har lavet to assist, endtil videre. Øh, men jeg synes rigtig, rigtig meget af Silkeborgs øh, opspil, det går igennem deres øh, højre side med ham og øh, Sebastian Jørgensen, der trækker ind i banen. Og så kommer den der motor bare på fuld æde hver evig eneste gang. Øh, så han er en stor, stor kilde til uro, øh, og han mangler måske lidt et slutprodukt øh, via lidt flere assist og lidt flere øh, øh, mål, Æ, har dog sådan tredje flest indlæg i superligaen indtil videre, så det er ikke fordi han ikke kommer til indlæg og kommer til muligheder, for dem kommer han øh, til masser af gange, men der er en hit rate, der kun, øh, i anførselstegn, kun hedder 35%, mm. hvor han rammer en medspiller, Æ, og det skal han måske hæve lidt for at øh, altså virkelig blive øh, en, en klasse spiller. Du har en 20-årig på højre bak, og så har du en som er 18-årig på venstre Jeg mark. Jeg elsker det, unge spillere. Men det, det siger jo vel meget godt, det er, jo, altså, det er jo nogle gode talenter, vi er på vej op mm. i dansk fodbold, og hvad hedder det, Rasmus Carstensen er også en, som de regner med at skulle skifte sted øh, snart. Det er jo derfor, blandt andet, nævnte de nævnte i går, at de har jo hentet ham Oliver Sonne mm. i, i første division, for de regner med at skyde Rasmus Carstensen af sted. Fuldt fortjent. Hvem har, hvem har du på højre mark? Jeg har faktisk også æh, Rasmus Karlsson. Det bliver sgu da let. Nej, nej, nej, <laughs> men jeg, jeg valgte ham fra. Det skoen, han, han, <laughs> han, han bliver min backup, og du får lov at se, at Du sidder et på mig. <laughs> han, bliver, han blev netop min backup, fordi jeg synes, at han, han har været en åbenbaring på den der høje side. Men, men for mig er der var sådan, hvad hedder det, Jon Andersen fra Midtjylland. Jeg synes bare, at hans slutprodukt har været lige lidt bedre, og derfor valgte jeg ham. Så øh, vi går ja. med, ja? ja? Nej, jeg har bare en backup i Kristoffer Pallesen og OB, som ja. også har været sindssygt dygtig. Måske ikke her på det sidste, har han ikke været lige så skarp, men han har alligevel leveret fem assist, og blev eller udnævnt nærmest sig selv til en assistkonge i Superligaen. Det er så gået lidt ned ad bakke, siden han udtalte det. De har begge to uh, gjort det godt. Lad os hoppe ind til midterforsvarene. Fordi nu havde du jo så tre midterforsvar. Men ja. det vil sige, det er jo fair nok, det er jo så bare en af dine garderinger, hvis vi spiller med, med fire. Hvem er dine tre jørnskov? Nej, men, ja, men nu tager jeg bare to, for jeg kan godt uh, sådan skære dem af. Jeg har taget Tobias Salkvist som den eneste, øh, ikke ja. som den eneste, men som en af dem, øh, fordi at jeg bare synes, det har været ham, der har været øh, styrmand i det der Selvborg Forsvar. Og han har leveret en defensiv Øh, præstation, som har været vanvittig på høj kvalitet. Men samtidig har han jo også kunne formåre at spille fodbold. Øh, så, så for mig har det, han været en, en, en lysende spiller i det der i det der, der har der præsteret æh, fantastisk. Og så synes jeg jo ikke, man kan komme udenom er I, god øh, i Midtjylland, fordi han har været et dyr, som han har været de sidste øh, mange sæsoner. Øh, forsvarer fantastisk af ham, der øh, er Kaptajnen på det der hold, øh, og, og så samtidig er han jo øh, forfærdelig og skal være i øh, når der er dødbolde fordi der, der ejer han. Han ejer altså det der luftrum, der er i, øh, i Superligaen Det er et best. men egentlig, øh, Salkvist har virkelig også været god. Han har jo taget turen til Belgien, tog den så til at komme tilbage og spillet i, i den norske række, og så rykker han op med Silkeborg. Og nu er han jo, han er jo kun... I, I går så en 26, så det kan være, at der venter et, et udlandseventyr igen. Bækman, hvem, hvem er du på, på de midterforsvar? Jamen, jeg, jeg har uh, Svjetjenko, og så har jeg uh, Capitano oppe i AB talenter. Ja. Som jeg uh, virkelig synes også har hævet sit niveau. Uh, er blevet en styrmand, er blevet en... Uh, også en, en halv luftkonge i hvert fald, virkelig udviklet sit uh, hovedspil på... Uh, offensive standarder, hvor han er et stort våben, og OB har været dygtige på dem. Øh, men så synes jeg også, at han styrer hans forsvar helt vildt godt, og er så videre. Jeg synes virkelig, at han har, øh, han har steppet op og øh, øh, bær det der anførbind øh, rigtig, rigtig fint for OB. Så øh, han er på mit hold. Fuldt fortjent. Han er, han er en anfør. Ja. Han er sådan en rigtig anfør, hvor man er bange som angriber, når man kigger over på, på ham. Hvis vi bevæger os op på midtbanen, så... Sagde, jeg ved ikke, om I har den samme holdopstilling, men vi kan i hvert fald bare tage den. I har nogle kanter. Ja. Hvem er dine kanter, Bækman? Og hvilken var det holdopstilling, du sagde, vi var ude i? 4-2-3-1. Yes. Ja. Øh, med indadgående kanter. Selvfølgelig. Og, ja, det er klart. Øh, ej, mine to kanter, det er det er faldet på Sebastian Jørgensen og Jens Stage. Ja. Altså, det, det er imponerende. Det er, det er ikke specielt sexet. Nej. Altså, Men jeg synes simpelthen, de to har ramt et niveau, som, øh, som har været tårnhøjt. Øh, Sebastian Jørgensen har vi en lille smule været inde på Uh, Jens Dage er jo uh, måske ikke en, en spiller, hvor man uh, sidder og klapper i sine hænder, når man ser ham spille, men den måde, han har udfyldt den der uh, uh, kantplads på hos FCK, synes jeg har været dybt imponerende. Uh, med uh, masser af mål, uh, masser af uh, hårdt arbejde, uh, er ikke noget finurligt overhovedet, men han tager bare arbejdshandskerne på, arbejder hårdt og er faktisk blevet en habil afslutter. Det synes jeg, nogle af de mål, han har lavet, har virkelig været på et, et højt niveau, uh, og det synes jeg er, er fedt at se, at en spiller, som langt fra i alles øjne, stort set, tror jeg, uh, er, er, er kandspiller, han udfører den rolle på den måde, han uh, får besked på, og, uh, og krøder den lidt med sine egne ting, uh, og derfor så, uh, så er han på mit hold. Og man kunne sætte ham til at spille bak, midtaforsvar, ja. alt muligt andet, og han vil gøre det til perfektion, tror ja. jeg. Og i går mod Silkeborg er han jo lige ved at hætte den ind til mm. allersidst alligevel, og så afgør kampen øh, virkelig imponerende, både af ham og Sebastian Jørgensen. Hvem, øh, hvem har du på dine kanter? Jeg har Sebastian Jørgensen, og nu når Bækse ikke sagde så meget om ham, så synes jeg, det er imponerende at have en faktisk meget uprøvet spiller, der har seks mål og seks assist, og er en stor kilde. Uh, uro, uh, ved det, og skaber utrolig mange chancer, så jeg, jeg synes, det har været imponerende, det at han har klaret, den der trive der, der har været uh, for selv, der har været så god. Uh, og jeg, jeg overvejede en dag, og jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til det, uh, faktisk, fordi at jeg, jeg, uh, Og det, at det er totalt åndfærdigt, fordi han har vidderligt, vidderligt klaret det imponerende flot på den der kant. Uh, men jeg, jeg kunne simpelthen ikke se mig selv uh, tage en en, en hårdt der skulle være en finordlig spiller. Mm. Æ, så, så han havde et eller andet sted fortjent at være på mit hold, men en dag den, den, den, den må du lige have til gode. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg, jeg lå mig rive med og så har jeg smidt ham lidt ud på en kant med med jeg ved med, med, det Oday for fra Anders. Fordi jeg synes, han er bare gået ind og leveret noget fuldstændig vanvittigt. Og det er måske åndfærdigt, at han får lov at komme ind, og han ikke har spillet mere end 8 kampe. Men jeg synes bare, at der, han, har, han har givet en noget, noget nyt, som man ikke er vant til at, at se for deres kanter. Og noget noget frækhed og noget lidt mere offensiv end den der øh, måske lidt kedelige tilgang, som en hængt ud for at være, ikke? Det, er en, altså det er en spændende ja. spiller, som de har i Randers. Det er ja. 23 år nigerianer. Det er det klart, ja. Kan, kan rigtig meget på, på egen hånd, men øh, OD, han ryger ud på, øh, på kanten. Jeg har også lidt backup. Vi skal ikke runde dem øh, alle sammen, men jeg har også Nikolaj Wallis, fordi han har været så dygtig, som han har været i ja. Silkeborg. Og så Gustav Isaksen også, fordi han er, øh, han er så fed at se på. Altså, det er bare fremad, fremad, fremad, fremad hver gang. Øh, og øh, øh, har kun et mindset, og det er modmålet og lave assist eller lave mål. Så har man jo også pjertet med at se på. Totalt fed spiller. Ja. Og øh, også øh, et short interview, han har efter kampen mod Røde Stjerne, hvor han er, er helt imponeret over, hvor fed stemning der er på, øh, på Maracana i, i Biograd. Men øh, jeres to, øh, eller nu havde du en lidt anden opstilling, men det er dine to sekser, kan man sige, Bækman. Ja. Ja. Hvem, hvem er vi ude i der? Jeg er desværre Måske landet på to FCM'er, og det er Evander og Onjetica. Ja. Der er vel ikke så meget desværre. Nej. Det er vel helt fair. Ja, fordi det det er... er jo de bedste, der ja. har været, synes jeg. Øh, og dem har vi rundet. Så dem, jeg har sådan lidt i pipelinen. det er Mark Brink i Silkeborg, mm. øh, vores øh, pasningskonge. Øh, og så har Ivar Fossum i OB som mm. øh, stadig fortsætter med at være farlig, lave mål, øh, har en fantastisk timing i hans løb. Øh, og komme med på det norske landshold. Og komme med på det norske landshold, ja. Så øhm, det er de fire, jeg har, og så kan man skifte ind og ud, som man vil. Fedt. Hvem har du? Øh... Det, det samme, og så havde jeg min yderlig boble. Det var også ham med, øh, hvad hedder han, Lasse Bager, øh, Jonsen. Jonsen, lige nok, det, for Randers. For det var, det var det, min karrikade af dem, der skulle spille derinde. Ja, også øh, har spillet en, en fremragende start på sæsonen vi kigger et, sk et skridt opad, så øh, nu er jeg sproglig student, <laughs> men, men vi er ude i, at der mangler en offensiv spiller, en offensiv midt, ja. og så øh, alt efter, om vi har en eller to angriber, men øh, det må vi lige se på. Ørnskov, hvad er... Der har jeg Pep Jell, og så har jeg faktisk et fryg her for OB. Den eneste, der for mig kunne sådan være med for det der OB-hold, for jeg synes, det har været så svingende og et eller andet sted til tider lidt sådan det er dårlig kvalitet, men jeg synes, han har løftet sig igen, og har begyndt at vise noget efter en, en periode, hvor man tænkte, okay, hvad er det det? Øh, en, der bragede frem, og så døde. Øh, jeg, jeg synes, der har kommet noget, noget liv i ham ind på den der 10-årig, han har fået sig. Så, så det de to. Og det, og det er nemlig det, jeg godt ja. kan lide ved unge spillere. Ja. Når, de mod, når de oplever modgang, for det kommer der, så kommer de tilbage. Så han har, spillet, han har faktisk steppet op, og så har du Pep Biel, ja. øh, som har været et af de ja, lyspunkter, der har været i FCK. Øh, dine 10'er? Jamen, jeg har også Pep Bjell på øh, starteren, fordi øh, han, han har været klart det bedste offensiv kort for øh, FCK i den her sæson. Og så har jeg Vito i ja. øh, Randers. Jeg synes, det, jeg synes sku, det er imponerende, det han løber og laver. Altså, øh, spiller sådan øh, et, et par forskellige øh, positioner. Nogle gange er han 9, og nogle gange ligger han ned, så ned som 10, og nogle gange spiller han 8 osv. Men han er bare effektiv. Altså, han har alligevel la lavet fem kasser i sæsonen her. Øhm, og... Øh, Lidt ligesom øh, Ørn siger, at Fryg her har holdt niveauet oppe for, øh, for OB, der synes jeg rent faktisk, at, at Vito altid holder et stabilt niveau. Altså, han rammer aldrig loftet, han rammer aldrig bunden. Han er bare sådan stabil, god hver gang. Og det kan jeg godt lide, at man ved, hvad man får fra ham. Altså, der er ikke de store udsving. Øh, og så bliver han stadig ved med at lave sine øh, vigtige mål, både lidt på... Øh, på straffespark, men også i, i spil Også en fed kar karriere, han har haft. Ja. Den, det har virkelig været uh, taget ham alle mulige steder uh, mm. i, i Danmark. Men fedt. Og hvad med jeres topangriber? Jeres nier? Du smiler ja, lidt, Bækman. <laughs> Hvorfor smiler du? Ja, det. <laughs> det er fordi, jeg synes rent faktisk, den var lidt svær. Ja. Uh, der har ikke været nogen, der har... Uh... Der har ikke nogen, der har virkelig imponeret, men jeg synes, at altså, mit valg er faldet på Michael Ure. Ja. Og det, det er måske lidt kedeligt, men altså... Der var i hvert fald rigtig, rigtig mange sidste år Der sagde, nu har han sådan en one season wonder Fordi Michael Ure, han kan ikke blive topscorer øh, Flere år i streg men, men det kan han, altså Han er ikke bare en, en døgnflue Altså nu er han topscorer igen øh, Godt nok ikke øh, imponerende mange mål Men han ligger nummer et på topscorerlisten. Han fortsætter øh, Det han øh, gjorde sidste år Endda uden at få belønningen med Et salg sidste år, fordi stort set alle øh, Topscorer i Superligaen, de rører afsted ja. På et eller andet tidspunkt og Michael Luger han røger ikke afsted men han har bare taget skeen i den anden hånd og bliver ved med at arbejde stenhammerende hårdt og det er ikke fordi det er han får 12 -tal i, i kunst når man ser ham spille, men han løber bare de rigtige steder hen, han er blevet øh, mere effektiv inde i, i feltet og er blevet en bedre afslutter en dygtig afslutter, det, det synes jeg måske stadig ikke han er, men han er blevet markant bedre i sine afslutningsfærdigheder. Og hvis han så også kan ligge på i den her, altså ikke ligge på på den måde, men fortsætte, som han har startet nu her, så giver det ham et endnu større plus i forhold til at skulle mm. til, til udlandet. I hvert fald fedt, han er på otte mål og har lavet en enkelt assist. Hvem er din angriber? Jamen, Ure var mit klare valg. Æ, også Blanding af, fordi jeg ikke synes, der er nogen, der, der bare skreg på det, men jeg synes bare, at Ure har været Brøndby's vigtigste spiller og ham det mindst vil undervære. Æ, og specielt den der periode, hvor det ikke gik så godt for dem. Og som så lige ligger lidt til, at Ure har egentlig været meget skadet, man har spillet meget, så synes jeg faktisk, det er været imponerende, at han er topscorer igen, og sådan øh, med en dårlig ankel, når man, når man har været på stadion og set ham spille lige en, der har haft ondt. Så synes jeg faktisk, det er imponerende, at han har klaret det så godt ovenpå en, en sæson, hvor han var kæmpe topscorer. Øh, så, så, så det er kæmpe kredit herfra. Helt sikkert. Fedt hold, og jeg mener, at der, der bliver oprettet en, en, en Facebook-artikel omkring det her, så I kan lige hoppe ind, og så kan I jo komme med jeres elver, øh, og hvilke spillere I synes, der skal være på, eller hvis I er uenige med noget, som vi har nævnt her i studiet. I hvert fald, så er vi kommet rundt om øh, alle holdene i første halvleg og nu øh, spillerne i anden halvleg og nu er vi nået til øh, slutfløjt for denne uges mandagsbold. Tak til jer to. I næste uge, der har vi en øh, landskampsuge, eller vi har landskamp nu her, så i næste uge, der har vi ikke noget Superliga, men vi er tilbage på næste mandag med mandagsbold. Så til alle jer, der har lyttet med i dag, vi høres ved.